Gottfried August Bürger Münchhausen báró csodálatos tengeri és szárazföldi utazásai, csatái és hőstettei, ahogyan azokat baráti körben, poharazgatás közben elmesélte. Röviden Münchhausen idám kalandja. Szárazföldi kalandok Utazás Oroszországban Télderekán vágtam neki oroszországi utamnak. Sose vágytam rá, hogy ama dicső emberek közé tartozom, akik egyszerűen megszületnek, megházasodnak és meghalnak. Pendejes korom óta vonzott a nagyvilág. Számomra Oroszország katonáskodást jelentett. Életem első katonai szolgálatát. Így a családom és dicső honfitársaim példáját követtem, akik mind Oroszországba aratták hadibabédjaikat. Száncándékkal indultam el éppen víz idején erre a hosszantartó útra, mert abban reménykedtem, hogy a hó és a fagy megjavítja az éjszakra vezető rossz utakat. <gül> Bizony hosszú út vátrám, rám, hogy szülőföldemről Pétercár messzi éjszakon épült városába jussak. Mindenki, aki csak a pajtáink mögé is merészkedett, az utak nyomorúságos állapotáról silánkozott. Kész nyak és lábtörés, mert még az erényhez vezető útnál is keservesebbek. Én pedig egyre csak abban reménykedtem, hogy a tél gyors és olcsó útkarban tartónak áll be, pocsékútjainkat egy-kettőre megjavítja, és mindez egy huncut rajcájába se kerül a tisztelt kormánynak. Egy szép tiszta téli reggelen elbúcsúztam hát az otthoniaktól, felnyergeltem a lovacskámat, és kifordultam a kapun. Lóháton utaztam, mert ha ló és lovasa egészséges, ez az utazás legkényelmesebb módja. Az utas így nem szorul rá a szívesség szívességszolgálataira, s a toroköblögetésre vágyó postakocsisok sem kényszeríthetik be minden útszéli fogadóba. De onnét tudhattam volna előre, hogy mekkora fába vágom a fejszémet, hiszen sejtelmem sem volt az ord éjszak kemény teleiről. Arról, hogy a dermesztő hidegben megreped a zsindej, s a lehelet megfagy az orlyukakban. abban. Ami teleink, akár éjszakon a tavasz. Kevés melegholmit vittem magammal, és minél távolabb haladtam Északkelet kelet felé, annál inkább gyötört a hideg. Ha fáztam, fáztam. Ifjú voltam is, makkegészséges. De egyszer lengyel földön egy zsondyokba öltözött öreg pillantottam meg. Metsző északi szél fújt, az öreg egy kopár domboldalom feküdt. Nem volt mi betakaróznia, kékrefagyott teste kilátszott a nyomorúságos rongyokból. Megsajnáltam a szerencsétlen, és bár engem is parásként égetett a fagy, rávalítottam a köpenyemet. Minden jóra való ember így cselekedett volna. Hirtelen hangot hallottam a távolból. Édes fiam, jó tettedet, meghálálom én még neked. Csekéség kár is rá több szót vesztegetni. Hiába merezgettem a szemem, a félholt öregen kívül teremtett lelket se láttam, se közel, se távol. Így hamar elfeledtem e furcsa szózatot, ígéretestű. Folytattam utamat a behavazott téli világba, csak mentem, mentem, és nem is láttam belőle egyebet a hónál. Rámesteledett. A sötétség megsűrűsödött, fény sehol sem csillant, falu sem erre sem látszott. Csak a hideg és a hó szegődött mellé. Nem tudtam, mit évő legyek, hol hajtsam le a fejem éjszakára. A szél egyre jobban fújt, fújt, és gonosz jeges darát szórt a szemembe. Oda a meleg köpönyek, kegyetlenül fázta. Már-már megbántam, hogy télvíz idején keltem útra. Akkor a fáradtság tört rám, hogy csak kókattal lötyögtem a nyerekbe, mintha vasvillával hánytak volna oda. Hamarosan le is huppantam a lóról. A derék állatot egy útmenti karóhoz kötöttem, én magam pedig elterültem a hóba. Két pisztolyomat a hónom alászorítottam, hogy kéznél legyenek, ha netál veszélybe kerülnék. Aztán, akár a bunda, elaludtam a hódunnába. Olyan mélyen aludtam, hogy csak a kobakomra tűző napsugár ébresztett fel. Foga volt a térnek, de a napsütés mégis melengetni kezdett. Körülnézek, és csodák csodája, mit gondoltok, barátaim, hova kerültem? Ha, egy falucska temetőjébe. Igen, ott feküdtem a kis faluk elős közepén, a temetőben. Tapra ugrottam, és a kerestem, de a paripámnak nyoma veszett. Hiába forgatom a fejem jobbra-balra, előre-hátra, a derék állat eltűnt. Gondolhatjátok, hogy nem volt rózsás a kedvem? Ám abban a pillanatban nyerítést hallok a magasból, mintha égi nyerítés lenne. <gül> Ilyetten pislogok felfelé. Uram fia, ott lóg a szegény pára a magasen a fejem fölött, a templomtoron szélkakasához kötve. Na csak akkor jöttem rá, hogy mi is történt velem. Előző nap templomostól befújta a hó a falut, csupán a torony keresztje, illetve szélkakasa állt ki a magasságos fehér hótakaróba. Az esti sötétben útmentik a rónak, véltem, és hozzákötöttem a lóvamat. Hát éjszaka, aztán fordult az idő, enyhébb léptömegek érkeztek s még aludtam, ahó olvadni kezdett alattam. És ahogy egyre jobban olvat, én egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem. Hiába törtem a fejem, hogyan segítsek bajba jutott lovacskámam, nem maradt más választásom, mint hogy elővegyem a pisztolyomat és szétlőjem a kantát, hiszen azt tartotta ott a toronytetőn. Óvatosan céloztam. A lövés pompásan sikerült, lovam szerencsésen lecsúszott a toronzsol a földre. Végkésem folytattuk hátutunkat. Az orosz határig semmi említésre méltó esemény nem történt. A kemény tél további ecsetelésével pedig nem akarlak benneteket untatni, barátaim. Oroszországba érve, meglepőve tapasztaltam, hogy itt bizony téli pihenőt kapnak a nyergek, mert hóba-fagyba senki sem ül lóra. Én is ismerem és alkalmazom a bölcsmondást, miszerint új ország új szokás meg aztán nincs ínyemre, ha csodabogár idegenként megbámulnak a szájtátók. Nem volt ellenemre orosz uraságok módjára utazni. Szánt vásároltam, hát befogtam a lovamat, aztán hajrá, irány Szentpétervár. Béz még jókora utát előttem. Már nem emlékszem, észtországban történte, vagy valamivel közelebb a fővároshoz. Most mindegy, hogy hol. Elég az hozzám. Erre még most is kitűnően nem egy hatalmas, sűrű, sötét erdőbe keverette. Akkor a bolt, hogy ember fia még nem hatolt át rajta. Vadban is bővelkedett. Vidáman visszaszán a se hossza, se széle rengetegen át. Én hol fütyürészek, hol dalogatok, hol pedig elelsütögetem a puskámat. Hirtelen farka süvölt és hasít a levegőbe. Hátrafordulok fordulok, és már látom is a nyomonba szágúdó vestiát. Ésége szédítő irromra sarkalta. Nyilván megszimatolta a remek zsákmányt. Egyre jobban kurtult közöttünk a távolság. Puska töltényeimet elpuffogtattam, így most már csak késem volt az egyedüli fegyverem. Bevallom összeszorult a szívem. Féltem. A férfias haláltól nem leszkedtem, azzal farkas szemet néztem volna, de hogy egy farkas kosztoljon belőlem, <háh> Ne, ezt igazán nem tudtam volna elviselni. És most mégis úgy látszott, a te szürke bestia pecsételi meg. Közben már be is ért. A szán aljába vetettem magam. Kinyújtva, mozdulatlanul feküdtem akár egy koporsóba. A borzalomtól akár a holtak megmerevettem. Szinte úgy éreztem, mintha síromba porladnék. Hagytam, hadd fusson a lovam inna szakadtáig, hiszen a szerencsétlen pára jól tudta, hogy az életéért fut. És bekövetkezett az, amit álmomba se volna. Már fikarcnyi remények sem maradt, hogy ébőre megúszom ezt a veszedelmet. De a farkas rám se hederített. Átugrott, és dühötte, rávetette magát a lovamra. A nyak széltjére urat és mélyen beleharapott. A szerencsétlen állat a rémülettől és fájdalomtól egyre gyorsabban és gyorsabban repült. Szinte nem is érintette a földet. Versenyt futott a halállal. Abban a pillanatban valamelyest felesmértem, és olyannyira megbátorodtam, hogy felemeltem a fejem a látványtól elhűlt bennem a vér. A farkas szinte egészen belerákta magát a lóba. Elöntött a düh, rettentő mérgemben gondolkodás nélkül megragadtam az ostort, és nem kiméltem a bundáját. E váratlan támadástól megijedt a bestia, de nem zavartatta magát, még mohobban folytatta megkezdett lakomáját. Szászónak is egy a vége. Lovam helyett immár a farkas röpítette a szánomat, mert mire elfogyasztotta a lovat, ő maga került a helyébe a hámba. Nem sajnáltam az szíjat, nagyokat sóztam vele a hátára, s ugyancsak szorosan fogtam a gyeplőt. Nos, a farkas húzta szánnal szerencsésen és épségbe megérkeztem Szentpétervárra, bár ez sem én, sem pedig ő ordassága nem reméltük. Aki mer, az nyer. L Lám még egy farkast is be lehet fogni a számba farkasfogatomat <há> utca szerte megbámolták az összecsődült járókelők. A csodálatos látványtól kigúvadt a szemük. Farkasfogat ide, farkasfogat oda, a fő, hogy odaértem, ahová akartam. És most, barátaim, nem kívánlak mutatni benneteket Oroszország nagyszerű fővárosának leírásával. Nem beszélek a gyönyörű panorámáról, a csodálatos műkincsekről, művészetről, gazdagságról, mi egymásról. Ez a város valóban észak csillaga. Nagy nem most az előkelő társaság plegykáiról és vidám kalandjairól. Helyettük inkább becsesebb és nemesebb dolgoknak szenteljük figyelmünket, a lovaknak és a kutyáknak. Amióta csak eszemet tudom, mindig nagy örömöm tellett bennük. Oroszországba pedig valóban első osztályú paripákat és ebeket láttam. De ne feledkezzünk meg a rókákról, farkasokról, medvékről és egyéb vadakról sem, mert ez az ország a világ bármely más országánál is jobban bővelkedik vadban. Valóságos vadász paradicsom. Végezetül megemlítem a vidám mulatságokat és a vitézi tetteket. Szavamra, ezek ezerszer jobban illenek egy igazi férfiúhoz, mint a görög és latin szavak szajkózása, vagy a rózsavizes, kikent kifent ficsúrok üres fesegése.